اضاف فین خیر الحدیثی کتاب الله و خیر الحدی هدی محمد صلی الله علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من آعاد الحديث صلاةً لیوفماء لیوفماء سوچ حدیث ریز کی ریز پارا کی بول پیکش یادی بول پیکی ترجمه الباب ده عنوان دی کتاب ساره بغل د کل بهیندې عنوان دی کتاب کتاب الرم ده دلته دی یو فما دي ذکر دی با بیسابقه او مسائل او سایر خصوصم پراب ظاهر دی تک مختید متعلیم آداب ذکرو تنبیہ ذکرو دلتا معالم نتلبیحاته کوم کوشش کوه چې معالم په خبره کوش غرض ترجمه الباب دراتن تحید وضاحت قال نبی اسلام صلی الله علیه ودamm دارد دارد poured اấy beggar ۙother not alls favour of all of us seen by Deshaun'sRadar ۇ ۶很多 materialToda'stous ii of the imagery ۶ っ۹، جینب estánلتم را misدلال ۶ ۱ خوInt هوا storились ۶ خوضان족û خوضان ە泠۰ جتم 텔 تت пиш opportunities ۚ دا راکه دا مسله هم زیشانی صحيحت لري او زم دا چې مسله کې دې ګټې الغاځي خبره به دوه راو کړی شي خلک تقرار کوي تکرار د حفاظت د فقره د عدالت او حکمت د فقره دا شنين دي مما تکراری وهمی یا خبره شویده یانو به ثળે وی ییو ښکاره خبره ده به به واده دهو کې یو وخت د وتالیغ دی یا تاريخ يخفقال النبي صلى الله عليه وسلم على وقول الزور عظيم تاريخ خريري ابن رضي الله تعالى ده أول جملة على وقول الزور موسندا امام تلمذي ناو موسنا دن موسانیفو دریسو آدوش بیت صفحه کی صفحه کی جل اول باب لسم موسانیف زی کر کرده غراز دیو تعلیقنا زایر دی که رسول اللہ اسلام پا حالت د تخیف و وعید کین کبائید تیزی کر کولن رسول اللہ اسلام ملا و قول وزور کبائید و که قول وزور هم نیه دلیوی کارایا چه ده خلکو د قول وزور ننفت نمار تیماز عمر رضی اللہ تعالی گیر موسانی فرنہ رحمت 255 سوات جوالى اینا شاکر indی مغزیڈ دن سواھ بوقت دین سواھ اینا بودیا ساکری لی اعلن ابن عمر قال ان على اهل بلخ وصلاتن حيه اليا بمقام النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق تعلم خطاب قوى دخلوا نياره مصر او خلقي جاء بكل تا حق خبر اذا كريه ساچه موسنان حریص دعفت اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پورا تفسیر محقی ترشوئے دے البتا سوخ و بیندے محقص برا محشید کر کرے دے سنند کی چکم بیچار را دي دي ذکر مسني برکړه په سنند کی عبد الله ابن مصناهم راغه عبد الله ابن مصنا تانا سنت اعبدالله انامت ترسوه زانت ترسوه او عبدالله ابن مصنع بان ای کلام دیم مصنف دا عبدالله مصنع نام حدیث نقیس حال داریچه دا مصنف کم رجال چیدی در خو در شحاف جید یحنی مین دیفة بارکووی دیفة نہ صحیح ابو ذؤن نے تو کلام کرے اور بلطرفی حدیث تو شیخ ابو ذرا کرے دے ابو حاتم کرے دے ترمذی احیری محبان شے چیز مصنفر رحمت بن ما ان ذات جنون متون حدیث کی ان لو کان یاتکلم بالکلمات العاده سلاسا حتا تفهمانه دے دے پارچہ دا معلوم کړی شی او اذا تعلق من فصلم عليه وسلم عليه سلاسا هم کوم چ ورايو سلام دی کاو نو دیره غره در ته درم کول حتا ته فهم د غای غایا کله او ته و دې ګراکو مخ ته مخ ته خبره پوه شو د پیغمبر صلی قوم منیر تا سلام کول هر څون ته سلام نه ای دې وای نه دا هغه صورت ده چې مسلمانان غیر مسلمانان شته زه تفصیل واپه مو بحث وکړم سلام کړئ دا درې سلام او رسول الله ص ان چې کوو یو خو سلام یو د استقبالي یو د توديغي چې به دي 냠تاسی شو دیمه ترې را هم ده یو د مې زتې کی دیم په وسط کې چاټه مجمعوي دیم په کی اجازه شي محمد سلام یا مینا سلام یا سلام سلام داند ته تسلیث یوته ری کړه سلام دې ستزان ښکل یو زړوشیزن ملاونی شي دیم ځل وه سلام استزانو کی تبېم اذن ملاونی شي پدریان ځل سلام استزان پیپیترین نمشی سلامی استیزانو شو ایدنی میرانو شیر واپسی دویئے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ نحو مارو باندی سلامی استیزانو جواب بارنک بے سلامی استیزانو کو جواب بارنک دریم دلویئے موسا دیوا پس فرید زراش خو دی توجی ما اشکال له کوم ته تسلیم تسلیم سلام دې فزان دې کریږي په دې اشکال له وړې دې د خدام علي من دې دې اعلاجی سلامی استیزان چو خود دائمان دسی ندا بلکه سلامی استیزان چرے اپا اول دل بر اذن می راوشی دیم دل سلامی استیزان تزوزت نشتی اپا دیم دل اذن می راوشی نو پر دریم ضرورت نشتی مولیمی کی چلی رین عام بخانی توجیگان امراجی بیشتی او تحییہ او تودی یا مامان یمینہ شمالان یا پاول کی پرمین کی پاخر کی هرچه حدید من عمر دی عبدالله من عمر ناص. در دو در محکی په شویدی رب خدا صوت پر علم که بانده. خود ری تحقیق خواست تفسیدی شویدی. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ تَعْلِيمُ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَعَبْدَهُ اون نو کتاب سره ربط بین دی دا کتاب د علمو د 10 تاریخ سالو مصلیف ضروری تبابي سابقہ مسائل سابقہ سم ربط بین دی دغه جذه خلکی لقاې اینځې نور کمزوري اوې سمېحت پکار دې په یو در کین شي نه دیم در دریم در چې خبره پوه شي و راځه ترجمه تل باب اعتماد د علم سنجي پن پاک کې وعده دې نه تعلیم کې ابتداد اقرب فالاقبنا فاقار دا. اذر جاغا و غلام حين دا ودنا دا زوجه دا ولد دا. انبيه دا فريه سدا اجزانانو دا فمزورو دا علم اهتمام فاقار دا. ايو صغيري یا پان دا خامات د خامہ کو بندوبست کړي د فقیر زنګل د خامہ په بندوبست کړي او د خپل کټو د سترینو خبره لري چې دا د لړمانو د سګو دورو نه ډکیږي نو هم څه سپې په کار ده او چې څوک دې څنګه مثال دي یو سړی د پوره بهر خوشي هو وروه جا یاري کې یا یا روخې او د خپل اندرونه نه خبرې وي چې داخیل کې تیری الله جل الله فرمایو سورت الشوره 24 سمات وامر اهل حق بالصلاه والسجود عليها سورہ با یوسف درداچے دو کلی حیات جائے کہ وشکار دے حقدا کہ مصنف ترجمہ طلبات کہ وا اہلوا اذا قا دے چھ پم ترجمہ رکی دانی ز کشتہ د اهل ک دی داي جو دا دي چې دا حادثه مو سند موصریف دي چې انتقال ز خاص نام تک ای ز نام خاص تک ای نو مطلق نو مو کئ تک ای نو مو مطلق تک ای مترجمه رو کی سو د حیفو بین دی ور جنن کان تندوامتن ی په ها په د بها دا کدی کې ترجمه کول बाप دا ما قدنا ما شي ذکر کړی دی د حدیث را تانا دا ماته تا سره کې مسلمان زتا یې تر ټولو کار کړی دی محمدي ذکر کړل دي به پری دې کې وای می سلام ویل دي خدای شي به وی محمد کو په محمد کې د مصنف عادت ده دې دې مو باندې کړ کئ حد سلام محمد وځني دی نه کې به مفسر کې لکه د مفسر کو او مو باندې زکات یې دره او ستانې کې محمد یې احریز له هم ده دو دو ده. دا داو د محمدي یحید لري روانه کته وکشته شوړي د شانې تیری شوړي دا غا د وطن دا غدا ساده یلا وطن ګرې زره دې همدا کوي او زم دې دا غره حدیثه کوي او دا غشتې مو هم نقل کړي ظاہر کې وشغال <سؤال> دي سنک چې بھم قابل استدلال نه دي دا یې جوابداري هاغه صورت کې چې بھم انسان چې خان را دور دي سردا به شي خو غیر ثقوی او دا په سازمان کې چې څومره محمد رشی دا په ځان کې هټول <سؤال> څه کوي حتی چې محمد یحییٰ کې ده هم څه کوي دا هغه د سخیاب دې هغه په اتحادې ریوای محمود کوي او دا د هغه په یوزر اعناد د محمود کوي داند دې د ښه اخلاق دی خطرې په قاعده ده ده مصنف صالح ابن حيان صالح ذكر او په دې سنات کې صالح بن حيان حالته داړه صالح بن حيان مې كلام دي صالح بن حيان الثوري الحمداني الكوفي او صالح من صالح بن مسلم هموي ا یی په دې باندې کلام کړی ا یی وای دا کوینه ده تاجيب الکرم کمال دال سمجو څه کوه څه مسافه مصری تر څنګه حدیثه خلق صالح داوی جو ځای دې چې دا صالح په صالح تر دې د تصالح محیان هم دې داسې قدی احمد بن حنبل دې توثيق کړی دې یا حنی معین لدے توصیہ کرے امام نفی زحبی لدے توصیہ توصیہ کرے اقم صالح محیان کی فرمان کلام دے اغا قرشی کوفری کشف الوری پر ہش مہدا تخریس تو تا بل پسنائے کہ ابو بزرغ ہے ذا بو ورذنم عنید دی تو کوئی حاجت نبی موسی اشعری او د دې ذکر مخکې ترشه دا ابو رضی الله تعالی عنه ذکر ماتل حدیث تمته یشه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې دې دې په اړه دوايو ییږي یو سره دا کتاب نوم نړیږي او هغه محمد دیم عبدالمومن او قائداع حق الله او حق مولوی شادا کی حق الله او حق مولوی دریم رجو کا ته د اوما تن یطا خدبا فاسنتا دی بها تعليم من خکی سمع تقها فتضوجها بیداركی فتضوجها نکاو سلکی رضا پاردو عجده نتیجه تانی دیگیو بیع مرویاتی انا که زر ایرشین دامدر کتا تفموت سلکی یا کنان یرقبو سلیدل بکیریشو مادو نیان الى مدینه لینا کبک د دې نه عندنا مصریه خلقو بده کول مدینه پوری به ثقافت او تاتفه موستکی ماز مش دې کې درې سن فاج کوولو درې یا سات کوولو اګه یې یا خاصی خمرات اول آمار بن نبی او آمار محمد دیم حفظ ما بموقاع اد حق الله و حقمو علیه دیم دی انزی دا مولا چرے قبل الہتاق اور بعد الہتاق سے بین لیکن بھاگی خیفاهم دی تعلیم تعلیم مرض که دار دری از این فضی کشور دید. داید کیوشکال دید. دید درید سے امتیاز آید دید. اگر چه دوکار رکیم، آغط عدواج روی کرم. داید اوکاس پخول کتاب ایمان داوری ری، آگر ایمان پر این کتاب مراوری ری، دوکار روکر پخول کتاب ایمان دې یو الله حق مذاکرې د خپل مولا حق ادا کړې دي دوکار یو کدوې به وکړم دې دریم ان او ادب تعلیم مرته دوکار یو دو اجر به وکړم اخر دې دې توخو داغه یو ځای دی چې څو حدیث او ترغیب دي عامره دي تر کې دي احراجند دي چې د دې دوه یوه په دنو په اړه دي دا وو چې شون کې اگر چې دې میزا خان یوګری نو احمدا هم کو اجر دی میزا خان څنګه یوګری دا وڅیږي دی میزا ایمان دې او ما کنو کتابون دے کړه دا د دې دی دې دې میزا قضايه حقوق دے خدا لا دې کو تا مخلوق دې ته مولا دا دې دا اميس حق ود ک پتا جین دغه پتا جین نه په پټاک د پنی کا باندې نوه همزه وان کو سمي ځا کان چن کیو دي نو جې به یو میړی کی نتا دې ورکل شو لا چې نا دې کار باندې اجر وکړي دا هم کې ریشي چې څنګه په داولت <سؤال> داوه همڅه د څه په توګه یې څنګه چې موږ سوګر دي دي نه نه پامه دې مان به څه فائدې نه مان ایمان بالکل <سؤال> فائدې دي پدې دې هم چې چې دا غولان د بل <سؤال> دې و همدارا ته دا چې تکي په دې ځای مالک تب سوال مطلب کی تر سړي ورک پر فیصلہ چې بالکل هغه سوال مليږي او انتفاع د تمیراوی دریم کی راه وو چې دته انجن انتفاع واغستره دته سوال مليږي تر سړي ورک پر فیصلہ سوال بالکل مليږي بے گان هم تو کش کولے ہان دی کی او بلونو پروور دام دی راځي په دا د دې دا مقصد دې چیرہ په یو عمل جو اجر میلې وی دې توا مل و اېره بس کې مقصد دا دې چې پزنی خو دبر مان دې دا اجر میلې د اني <زنی> وحک ته کول کی دي په دې کې تنزيل بریالي فال لفظ دې سمرېږي دې ته ټول یا تنزيل بریالي دا, بری دا خک کول کی دي کې تنزيل بریالي ده فال لفظ دې سمرېږي لکه څنګه چې في سبيله الله يو انسان باندې تغیر رای شي اختيسبین شي دت دیر عجر دیوییی. دارکم امحات المومنین کی دیو دو چند عجر دے. دارکم انفاق فی سبیل اللہ د دیر دبر عجر دے. انفاق د زوجینو د دیر دبر عجر دے. ومیشت رمضان کی عبادات دول د دیر دبر عجر دے. دو شانتی دیکھ آسانتا ہم پترکے دے تنزیر بڑیا دبل آجر میں دیوئی وی اپنی دیکھ آنے کتاب جکر شو دیکھ جاہر کی وشکال دے آلا دے شی کتاب بھاگا جکر چیگی کرمچی یہودو شپا موسا اللہ نبینا علیہ السلام میں ایمان داؤڑو بیپ محمد ایسلام هم امان داو را لکا سلام نجاشی سلمانی پاریسی ویلی جاہیر اشکال داده شدیر خمکو چو پا تورات امان داو را تورات نا کتاب چو حراف انجیدو نو تورات فا پا انجید با مدې ایمان په تورات باندې څنګه سبا دا اجر دی سوال پیښوله دا غیږو زاړي چې انجیل د ناسخ د تورات نه دی انجیل شارح د تورات دی او انجیل چې صحه طقات کوله نظر ټول او مزامینو شرح هم نه کړی خاص خاص مزامینو داغم از امین او اشارت تیلیا دا تاورات منن که دینجیز منن که او دینجیز منن که دا تاورات منن که او داشت تریخانوان لیکن قرآنی قرآنی قریم چیزیں کتاب بنو زفانا آل کتاب او ورته هم چې خپل ایمان راوړي وي او تغیر تدیری نه کړي او پدمړي وي یو وخت جرې دي خپل پیغمبري ایمان راوړي او مخترم دي او تحریف نه وکړي دغه مغایره کتاب دی چې ملت دغې دی مان دي چې مخلمانه راوړلې لیکن تحریف او تبدیل تغیری کردی ایک چیزی ایسی ملان کتاب ہوئی اللہ سمع الاشین تیمہ آل کتاب دیچی در رسول اللہ اسلام پر دورک موجود ہوئی آوست موجود سی کتاب منو او محمد اسلام اپا کافرون منکرین دان تواری کافرین سلمان ما حاجه دی رسول الله صلی الله علیه و موجودو خپل کتاب دی ایمان لولو بے قران هم ما لول لقب علی السلام یشی سلمان فارسی دا دبر اجددیو دی آتیان که آد غیری شین دا خیتار چاوکو باج خوی صدا آمیرو کشعبی صفت دے نمیع آمیر دے پل شاگر تیوی سپا موفتا کمیدار که آتیان که د امیر صالح مستحیان دي او ظاهر اداه زمي دي خطاب دي چا تريه دي يغا دل تنوي دي کړو دایو فراسانې شريتي دي فراسان و ماخدم دي کړي یو کاشي اومه والده فني کاو کې انزا زاده کې به فني ندې کاڅه وي چې د دې مثال دی لا کایه سره چې خپل بدن سور شي یو ترته دالې مقر کړې وي د الله په پرلیکای نایم رټي خدا زام رسول الله صلی الله علیه وسلم د مواتقیدین کا ترغیب ورکړ دی پدې اجر ولري نو کا دا یي نو یو د څوې لکه رکوع او بدن باندې شامل نو هی جنایت دې او پاکي سیدی راځي نی جن رسول الله صلی الله علیه ترغیب نور کو دی کوم وخت کې را سمیر یاکه تاسو سودا وسنه داو چېری تاسو په موختو کې دا خبري مې دی مونږ واقعي په دیاळा قوتي دوري شرت وي سیر په پوری کې څه نوربا او غرغشتو کې به سواتي سواتے نو سرو پراځ استا استا په ان او موفته کې پدېرو دنيکي مې لګي. وای. دا اعزت لیمان من نسا و تعلیمهن نا عنوان کتاب ترابط بہن دے تعلیم لفضر آوے خواد هم تعلیم آوے اباوی صاحب قصر آبط هم بہن دے محقیام مذکر کترا دلتا آمی مساییده ساګه څنګه د خبرو شوې هغه راځي چې مطلباب نامه ترغیب تعهین کړي او درایې د فاراد په کوي چې خبرګيري درحیت کوي نغاکې نسا وني په معلوم شي اگر چې د عوامات اول خد رسول الله باندې خدا تعالی د رشم باب عزت امام النساء و تاجونه امام مطلب په توری کې لرا چې ایمان نه وه په اړینو زنانا تعالیمات ته نه خدا غره نه چې ایمان وخته عظیم ته نه سینو په طریقه یو حکم په نفسه دی چې دی یو مقتضيات موانی عقوبه د ښځو تعلیم د زنانا دا قرآن ویل دي امتحان دا غا چې انا غا سکی دي شم ته انونه چې دا غوښته د علم معرفت دی سوال امتحان به یې سورة احضاق قديره گذره ده. سواقرنا في بيوته کنه وزبرنا. کور چوسه گئی. وقتاوش رکم کتابات دایتون دا حکمتی اغایاد بوئی کنه. البته موتضیات موانی با منشور The <تصفح> <معخل> محشود <محشود> <دکر> <تصفح> <دی>. <تصفح> دا حديث ماخذ محدثي قرقر دي دا حديثه بالکل بيان دي احقار دي ته <تصفح> يې دا حديث سند متنت <مطلطا تصفح> سند کې خار سميته نه با خار ا اشهد على نبي صلی اللہ علیہ وسلم متعلق و شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قل اشهد على ابن عباس متعلق و ابن عباس او قچری قوپ کے نوی وقال اعتا اشهد على ابن عباس نداب ایو حضا قرم دا هغه پرې وخت یها مسلسل بشهادت دی دا تعین تأكيد لپاره کله د سیګرت کیږي به ترجیح وکلا وقال اسماعیل عن ایوب مراد اسماعیل نا اسماعیل نا علی یری معنی قال ابن عباس اشهده لنبی اسلام و تعالق رسول اللہ اسلام دے ترجیه دے لواقع جمع ممکنه ردوانو بیدی مواطن الحدیث شده ماتن الحدیث بیلکل بیانده البته دی آلفاز تبغوری فظننا انهو لم يتسمع النساء و يسمع نساء دوانتیه ذکا نساء جمعات جمع قال نسوت قالت النسوت دعنا تكيه قران كريم قال نسوت في المدينة دي او كن نسام مطوشي يا لن نسمع النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر النساء كانوا داوروا لي او يا لن يسمع النساء باب تفيل نشبه تسميعي ساعت علي الشويث زرانو رځان دي ترغيب ور کول دي امام حق دي سنت نازك دي ده چاندي دي خاتم بوتمي دای اور وروي صحاوات تو کې دې زنون نرم دي تړبیته سې په کار دی کوم را دې سې دې هزار کامه وی او کوم را دې غلطي یو هر تر زنانا تړبیته به دا چاند کول د غریبانو او د فقراو او د کاړه دا اختر رازګار نو دا فقره او زړه ته پرکړه دا نن دا چاند غوچو اندار دې ته رسول الله اسلام به یې हात دې ګرځې صداويږي حيدت خدمات دې امام د داکه کوم احدیوان پکاردې چې په خصوصیت سره راګې توکي د تعلیماتو د زنانو د دم بغفره نشتی خو یې مایه وخت وری په خاصره قمن زنانو ته تعلیم مور کولی شي د اسی علومه مور شي ولې په فن دته کې زنانو لپاره تعلیم ورنکري شي نو دا څلو نه زنانه دی دی او به امراض زنانه خو ډیر زیادت لري به خاص د تولد تراسل مسله کې ولې دې پیچیده پیدا کولې شي پیدا کې دي نيچه د قوم دومره زنانه صلوته ای نبی دا فرانت به حیا کی دا غین نه نه خم شه ډاکټر ته دا او تشخیص دا سره کی کو خو فیام راځي همې چې ډاکټر تشخیص وکي او لودو ته سره صدمه سریری چې ډاکټر یو د تب کی خود دیو دی صحته رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و آله هم په انده ته کې زنانا مخې د زړه غړو خدمت دی جهاد کوم کو هغه به مجاهدین لور کړي او د زحون ملهم پټې بیا کوله هو سم د غشې کې کوځي چې ځین نور مور دی زه زنانا قائد سایه کې جوړي زنانا کله قائد سایه کې جوړوي دقوم قوم دې ور کوي او دې مقرر کوي منبره مقرر کوي دې رای نه دا رای کوم لري دا شی مخلوق نه دی چې خلق دباب کی او مجرم دباب کی فمن فهمیږي نو شرف سیتی او فصاحه بغیر مورین چې دې وراته کې تربيت کی هاغه مو جین ست دبار هاغه سکیادت کی هاغه خپل سائق د قوم جوړ شو د صحیح د جهات تعین په کار یو با بل یو کنه بس نه